Szóval, amiről én szeretnék beszélni, én a Kispesti Civilek a Közétkeztetésért szervezetet képviselem itt, és szeretném bemutatni a, a munkánkat, és erre a legmegfelelőbb módot, módnak azt találtam, hogy, hogy bemutatom a, a mi sztorinkat, ami hát ezzel a, a, a Kispesten... A, Megtörtént szolgáltatóváltással kezdődött, és a mai napig lezáratlan. A szervezetünk az nem a fűből nőtt ki, hanem az átalakuló vekerle mozgalom egyik munkacsoportjaként. Ez egy sokkal globálisabb civil kezdeményezés. Sokan dolgoztak már ebben, korábban mások a menz, miatt csatlakoztak, jó magam is. Hogy mi történt? Az elmúlt év nyarán szolgáltatóváltás volt a kerületben, és a kispest is kapott egy új szolgáltatót, 10 éves szerződés között az önkormányzat, a Penzió 17 KFT-ről van szó, és a, a, szerve, a mi mozgalmunk vagy munkacsoportunk, amit KCK-nak fogok rövidíteni ezentúl, az novemberben indult, azok után, hogy, hogy szeptembertől elég rossz szírek jöttek, érkeztek a, a menzák felől. A, óvodákból, iskolákból, tanároktól, intézményvezetőktől, szülőktől, gyerekektől, és fölfigyeltünk erre. És a munkacsoport, amikor megalakult hétfővel, akkor elosztottuk a feladatokat egymás között, és megpróbáltunk minél alaposabban utánnézni nézni jogi környezetnek, a menza általános szabályozási környezetének, a kispesti környezetnek ugyan született a szerződés, Egyáltalán mi a helyzet a menzákon valójában, mert ugye ezt nehéz tudni, mert az ember napközben dolgozni jár, a gyerek meg nem tud arra a kérdésre válaszolni, hogy mi volt az étel és milyen volt az étel. Tehát elosztottuk a feladatokat, és legelőször is született egy online kérdőív, hogy tisztán lássuk a helyzetet. Ezt elérhető, elérhető bárki számára, és aki kíván kóstolni, megkóstolhatja az ételt napközben az óvodákban, iskolákban, utána kitölt, kitölthette ezt. Ezeknek az eredményeit, ezeknek a kérdőeknek, ennél sokkal-sokkal hosszabb persze, ez ilyen iskolai osztályozás dolog, egy ötig. Ezeknek a, az eredményeit publikussá tettük. Először különböző levelező listákon, aztán Facebook oldalon, amikor ilyen lett a, a munkacsoportnak, és elkezdtük vele bombázni ezekkel az információkkal az önkormányzatot is, mert láttuk, hogy a helyzet az, az, az elég rossz. Csináltunk például ilyen és ehhez hasonló mindenféle szép grafikonokat. Ez most, ez most konkrétan egy viszonylag friss értékelés. Ezt is elküldtük az önkormányzat megfelelő osztályára. Látszik, hogy ezen az egy-töltik skálán, hát a szolgáltató még most is szerepelően nagyon jól, ezt a kérdőévet jó részt óvodai, iskolai dolgozók, kisebb részt szülők töltik ki. Hát mondhatjuk, hogy elfogultak persze, de azért az látszik, hogy a közepes osztályzatot azt éppen hogy megütik, néhol alatta maradnak. Hogy milyen tapasztalatokat szereztünk az első időszakban? Hát nem tudok semmi jóról beszámolni. Lajost, Ári Tamás Lajost hallgatt, hallottuk korábban, hogy ő nagyon bizakodó. Azt gondolja, hogy, az, hogy ez egy új helyzet, és majd a szülők, tanárok, önkormányzat egymásra talál, és fölismeri egymásban a partnert is a, a vált várva, várva, várhoz vetve fognak harcolni. Én ebben a tapasztalataink alapján nem nagyon hiszek. Született egy egy petíció is. Ez a nyilvánossági próbálkozásaink első nagy lépése. Írtunk egy, egy online portálra, ami ez a petíciók.com, ahol petíciókat lehet fölteni, alá lehet írni. Itt látszik, hogy 581-én írták alá, körülbelül februárig. Ezt, ezt a petíciót a Gajda Péter polgármester, Kispesti polgármester részére címeztük, és nagyjából arról szól, leírja azt a helyzetet, amit megbeszéltünk az intézményvezetőkkel, szülőkkel, viszonylag tárgyilagosan szerintem. És arra kérjük a polgármestert, hogy vizsgálja felül ezt a szerződést, és lehetőleg bontsa föl a szolgáltatóval. Na most ennek kapcsán, miközben ezt, ez, ez, ez, ez a petíció és a körülötte levő információgyűjtés megindult, a, a következő tapasztalatokat szereztük. A a, az, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az teljesen meglepetten tapasztalta ezt a, ezt a civil kezdeményezést, tehát ők lede, ledermettek ettől, hogy egyáltalán valaki megpróbál beleszólni abba, hogy ők hogyan kötnek szerződést, és ö, hogyan ellenőrzik azt, annak a tartalmát. Ö, tehát az első ö, reakció az a döbbenet volt, majd pedig a, a, hári, a teljes hárítás, tehát ö, egyrészt a a levelek meg nem válaszolása, a telefonok elkerülése, az ígéretek és azok, azoknak, a, azok, azoknak a nem betartása és arra való nem, nem emlékezés, hogy az az ígéret az mi volt. Tehát egyáltalán nem vettek nem minket komolyan. Majd valamikor, egy kicsit később, keletkezett egy, egy Facebook oldal is, mert fölismertük azt, hogy a nyilvánosság az egyetlen tényező ebben a, a történetben, ami minket segíthet. És az, az átláthatósága, hogy itt az uglójak szájából is elhangzott, nagyon fontos, hogy az emberek, a közösség tudja, hogy mi történik azok részéről, akik, akik aktívan közreműködnek a dologban. Na most itt elmondanám azért, hogy, hogy ez is egy ilyen tapasztalat menz a hogy hogy, hogy aki a mai technikával, technikával virtuális felületeken próbál publikusá tenni, elérni embereket, és ott próbál közösséget kovácsolni, azt sokszor szerintem, ez az én benyomásom, megtéveszti az, hogy, hogy azt gondolja, hogy ez, ez, ez mindenki eljut, ez, ez mindenkinek nyilvánvaló, ez mindenki hozzáfér ehhez, és mindenki követé ezeket a dolgokat. Ez egyáltalán nincs így. Tehát aki belekezd egy ilyenbe, annak azt ajánlom, hogy hogy amennyire tud, személyesen próbáljon megbeszélni emberekkel, mert, mert az emberek bizalmatlanok, ez is elhangzott itt a Lajos szájából, ez egy nagyon, nagyon fontos fogalom, bizalmatlanok, semmilyen, semmilyen célt nem ismernek el legitimnek, minden mögött valamilyen, valamilyen összesküvést, anyagi haszonszerzést sejtenek, vagy politikait. És nem utolsó sorban Magyarországon, de azt gondolom, hogy máshol se lehet másképp, nagyon igazodnak az emberek fölfelé. Tehát a, én azzal találkoztam, vagy azzal találkoztunk ebben a szervező munkában, hogy a, a szülők, SMK-k, a igazgatókhoz, intézményvezetőkhöz próbálnak lojálisak lenni, akkor is, ha ez nem elvárás. Tehát... Azt nézik, hogy annak az igazgatónak kényelmes legyen. Az igazgatók a munkáltatójuknak akarnak megfelelni, oda kívánnak lojálisak lenni. Ez egy önként, legtöbbször egy önként vállalt lojalitás. Most ugye az új helyzetben, ráadásul az önkormányzat nem is munkáltatója az igazgatóknak, de ez a helyzeten nem fog változtatni. Fölfele fog mindenki igazodni, és lefele csak akkor fog engedni információt, beszüremleni. Tehát egy igazgató az csak akkor fogad ellentről információt, hogyha, hogyha azt valaki fölülről legitimálja számára. Két perc. Intézményvezetőkkel beszélt, beszéltünk, beszéltem többször is. A, a legszimbolikusabb mondat talán az volt, amit többször is elmondott az egyik igazgatónő nekem, hogy ebből a menza ügyből most nem akarok botrányt. Tehát ez szerintem így elmondja, hogy mi a hozzáállás. És ez így nagyjából az általános. Aztán elkezdtek érkezni a cikkek, mert a nyilvánosság átlépett egy olyan küszöböt, hogy, hogy ezt már a sajtó is észrevette. Ez a hírtévéből való ehetetlen még az iskolásokat. A Hír TV interjút készített az egyik kerületi iskolából, az igazgatónő nyilatkozott az ételekről. 5000 ezért a penzió 17 Kft. rettentesen megtámadta, az önkormányzat, aki még akkor munkáltatója volt, természetesen nem védte meg. Itt egy másik, a Népszabadságból, ami szintén erről szól. Egy másik csatorna az érdekérvényesítésre, közmeghallgatás volt a Kispesti önkormányzatnál, oda elmentünk, többszülő is jelen volt, átadtuk az aláírt petíciókat. Én ott felolvastam egy levelet, amit a munkacsoportunk írt, amiben arra kértük, hogy a hogy az önkormányzat álljon a sarkára, végre érde, érde, érvényesítse az érdekeit, a gyerekek, a kerületi lakosok érdekeit, mindenki mindenre bólogatott, persze, ez lesz. Fölhívtuk a figyelmet arra is, hogy, a, hogy ezt az egész helyzetet, tulajdonképpen ezt a lehetetlen helyzetet egy tíz évre kötött szerződés okozta, amiből csak ide tettem egy ilyen nagyon szép mondatot, hogy mindenki lássa. Tehát, Gyakorlatilag ez a BC pont vonatkozik az olyan jellegű minőségi kifogások miatti szerződés-felbontás lehetőségre, amiről itt egyáltalán mi beszélni tudunk. Tehát nem arról, hogy a patkány beleugrik a kondérba, meg nem arról, hogy a gombás a néni körme, hanem ami az étel minőségével függ össze. Érdemes elolvasni, tehát ez egy külön mondatmodalitás, ez a halmozott mondat, tehát ez a vállalkozó önhibájából egy éven belül, ismételten, tíz alkalommal, de egy időben és tíz intézményre kiterjedően történik valami. Na most erre a közmeghallgatáson is többen azt mondták, olyan emberek is, akik ebben a bizottságban, aki ezt megszavazta, jelen voltak, hogy hát ez sose fog teljesülni, mert ezt nem is lehet egy így ellenőrizni. Hát nincs is ennyi ember, hogy egyszer oda menjenek meg, hogy ez lehetetlen. De ők írtak áll, nem nem. Ami egy kicsit magasabbra tette a létszet, az a, az a Tam, az Ári Tamás Lajosnak a, a, a vizsgálata volt, amit januárban indított. Na, akkor elkezdtek záporozni a sajtócikkek, cikkek, és itt tovább, meg a HVG, meg interjú volták többször a, a, a polgármestert is. Láthatóan, ez megint ugyanabban a, a keretbe illeszkedik, amit az előbb mondtam, hogy hogy mindaddig, amíg alulról valaki, hiába mutatunk be tényeket, és alulról támadunk egy rendszert, amíg az fölülről valami hatalmasság által nincsen alátámasztva, addig semmi, semmilyen uh, he, uh, eredmény nem lehet elérni. Ez az én véleményem. Uh, kialakult egy olyan helyzet, hogy a polgármester kénytelen volt ezzel a problémával foglalkozni, és kitalálta, hogy akkor legyen egy, egy háromoldalú egyeztető tárgyalása, a szolgáltató, a szülők, civilek, taná, tanárok, iskolák között, ahol megbeszéljük a problémákat. Ez megint egy, egy ilyen, ez a menzapartizán toolkit-nek a része, hogy akkor mi csináltunk egy flashmobot, hogy megint a nyilvánosságot próbáljuk buzdítani, mert ezzel folyamatosan problémáink voltunk, nem értünk el elég embert, úgy éreztük. Ugye ez a flashmob, ez egy ilyen spontán akció a terekem, Ebből lett egy, a 0 TV-t csinált, egy kedves ismerősem csinált belőle, aki ott dolgozik, egy videót, és ezt elég sokan látták, és ez megint, megint átlépte azt a, a, azt a küszöböt, ami, ami fölött már az önkormányzat számára kezdett lenni a dolgnak, és akkor elkezdtek sürgölődni, meg úgy mutatni, hogy ők akarnak ebben valamit csinálni. Megtörtént ez a, ez a, ez a háromoldalú tárgyalás, Megint egy újabb csatorna, tehát ugye Facebook, Flashmob, petíció, levélírogatás, telefonálgatás. Újabb csatorna, szakmanyagokat készítettünk erre a három oldalú megbeszélésre, egy Victoria áltott össze, egy nagyon komoly anyag, amelyben elmondtuk, hogy mit gondolunk, mi a minőségi menzáról, tehát a adott helyzet, akut helyzet megoldásánál kicsit távolabbra tekintettünk. Nem, most nem tudok visszaugrani. Euh, euh, részleteztük azt, hogy mik a konkrét, adott helyzetre vonatkozó javaslataink, és hát a szerződést is áttekintettük abban a szempontból, hogy mik azok a pontok, amik hát nem, annyira, euh, nem annyira értünk, hogy miért itt születtek meg. A, ez, ez a kép, ez, ez nagyon szép, ez ezen a három oldalú euh, megbeszélésen készült, megmutatom a három oldalt. tehát itt van az önkormányzat, ez az oldal, itt vannak a szülők oldala, ez az oldal itt eddig, és ezek az emberek itt, ezek a szolgáltatónak a, a képviselői, a, a jogászok, akkor PR csapat, kommunikációs szakemberek, rengeteg felvétel készült róla, iPhone-nal, mindennel, és, és mindig egy másfél éve sugdostak, és itt, itt hát kiderült, hogy a stratégiájuk az az, az hogy egy ilyen, egy ilyen offenzív dolog, hogy hogy akkor visszatámadnak. Tehát az ő véleményük az az volt, hogy azért rossz a menza, leginkább erre egyezték ki, mert a konyásnénél ellopják az adagokat. Nébih vizsgálat eredménye, látjuk ezt csak azért tettem föl, hogy arról szeretnék egy mondatot még mondani, hogy azóta fölállt egy úgynevezett bizottság, ami két hetente ülésezik a kerületben, és azt hivatott teljesíteni, hogy, hogy megbeszéljük a problémákat, és akkor a, a Négy hetente ott van a szolgáltató, és neki elmondjuk, hogy, hogy, hogy mi a baj, és akkor majd valami keletkezik. De ez ilyen spontán kell keletkeznie, mert sem a szerződésben foglalt alig néhány szabálynak a betartását nem kéri számon az önkormányzat. Tehát ilyenek például az, hogy, hogy tápanyagszámításra alkalmas étrendet küldjön, küldjön a szolgáltató a kerületi dietetikusnak. Ez végül is azt hiszem, hogy talán a múlt héten történt meg először, de azért sem történt meg, mert nem is kérte tőlük senki vannak intézményvezetői értékelések, meg a konyhások értékelik. Ez például egy, egy kibonat abból az értékelő lapból, ami az önkormányzathoz befutott. Szerintem elég sok kifogásolatott dolog van benne. Soha semmilyen megróvás nem kapott ezért formális módon a, a szolgáltató.